Kniha 5, 25, 26 Bali si řekl, všechno, co mi otec tenkrát pověděl, si naštěstí dobře pamatuji. Honba za potěšením u mě vymizela. Nyní dosáhnu stavu klidu sladkého jako nektar. Jsem už znaven z neustálého hromadění majetku, naplňování tužeb a sexuálních radovánek. Jak příjemný je stav klidu a míru. V naprostém vnitřním klidu všechny radosti i bolesti pozbydou své důležitosti. Život je kolotoč, neustále se opakujících zkušeností, nic nového tu není. Vzdám se toho všeho a smyslí odpoutanou od honby za potěšením, setrvám spokojený a ustálený v já. Vesmír je jen výtvor mysli. Co mohu ztratit, když se ho vzdám? Dost bylo i pokání. Nejdůležitější pro uzdravení je bezodkladná léčba nemoci. Položím svému guruovi otázky. Kdo jsem a co je toto všechno? Vasišta pokračoval. Jakmile se tak rozhodl, už před ním stál jeho guru Šukra, učitel démonů. Šukra byl ustálen v neomezeném vědomí a byl tudíž všudy přítomný. Poznal, že ho žák potřebuje, a v okamžiku se před králem zhmotnil. V přítomnosti gurua vycházela z krále zvláštní záře. Bali přivítal učitele s náležitou úctou, od mu padl k nohám a vznesl své dotazy. Bali řekl: O, pane, Odlesk tvé božské záře mě přiměl k tomu, abych ti předložil svůj problém. Netoužím po potěšení a přeji si poznat pravdu. Kdo jsem? Kdo jsi ty? Co je tento svět? Prosím, řekni mi to. Šukra odpověděl. Jsem na cestě do jiné říše, ale pár slovy ti sdělí jim podstatu poznání. Existuje pouze vědomí. Vědomí je vše, co je, a všechno je vědomím prostoupeno. Já, ty i svět, to vše je jenom vědomí. jsi li pokorný a opravdový, pak to, co jsem řekl, ti řekne vše. Pokud ne, pak jakýkoliv pokus o další vysvětlení bude jako házet obětinu do hromady popela. Vytváření pojmů a představ znamená omezení. A vzdát se takových představ je osvobozením. Pravou skutečností je vědomí bez vytváření pojmů a představ. Taková je podstata všech učení. Když se ustálíš v tomto poznání, i ty dosáhneš neomezeného vědomí. Nyní tě opustím, neboť jdu vykonávat boží dílo. Dokud trvá tělo, nemůže jedinec přestat dělat, co je třeba.